«Гріховне діло замислив. Перед Богом гріх. Нікому й не кажи більше про це!» Він перехрестив оторопілого Іванка. «Не можна так, що ти? Від Бога влада князів та бояр!» «А в Новгороді? Не від Бога, що князя прикрутили?» Кирило замахав руками. «Що ти таку хулу на Бога несеш? Закрий рот!» Іванко замовк і від'їхав у бік». Після обіду відпочили, покупалися у свіжих водах озера Ільмень, і теплого сонячного вечора під'їхали до Новгорода. «Глянь, глянь!» – здивовано втіпав Іванка за рукав дружинника, з яким їхав поруч. «У Галичі хороше, і Володимир город красивий, а Новгород обох перескочив». Чуючи це, посміхався гордовито погонич новгородець. Виїхали на пагорок, і Новгород розіслався перед ними на обох берегах Волхова. Олексій розповідав Дмитрєві про новгородські будівлі. Обіч воза зупинив коня Іванко і не відставав від Погонича. «Ні, ти мені все розкажи. Який ти цікавий? У тебе язик болить. Гей, друже, від мене не відщепився. Дивись, ото річка, почав Погонич». В річку й сам бачу. По той бік Софія, він показав батогом на сніжну білу споруду величного храму, який виблискував золотавими куполами. Ну, як? спитав Гордовито. Добре, Новгородці зробили, похвалив Іванко. Думаєш, не вміємо? Умію ти. Кажи далі. Софія у кріпості у дитинці. Бачиш кам'яні стіни. Уся кріпасть обнесена тими стінами. А там далі городяни живуть. Ото вулиці гончарний кінець, гончарі там. А по цей бік річки наш торг. Поблизу купці живуть. А там он по берегу кораблі, лодії, і руські, і чужоземні. У нас багато живе чужоземних купців. А то десь в іншому кінці ковачі. Вимарі, шівці, скорняки, плотники. Е? Скільки людей того в нас у Новгороді? А. Мстислав де? А он нище торгу. Тереми стоять у вороджені. То Ярославове дворище зветься. Там і князь Мстислав живе. При в'їзді в город їхню валку зупинили вартові. Два бородатих дружинники перегородили копіями дорогу. Стій, хто такі? Пізнавши Олексія, радо підійшли до нього. «А, наш чоловік із щасливим поверненням!» Олексій відповів на привітання і витяг із шкіряної торби два разки різнобарвного намиста. «Це для ваших дочок, з із землі привіз». Дружинники, взявши подарунки, низько кланялися. «А це вам! Підете на торг, після вартування і меду вип'єте?» Він витяг із кишені турбиночку з грішми і дав їм по кілька нагад. Щастию тобі, Олексію, торгові. Нехай добро твоє множиться. «Спасибі, спасибі!» Олексій кивнув на Дмитрія. А це посол від Галицького князя Данила до князя Мстислава. Покажи Дмитрію. Дмитрій обережно вийняв завітного сховища, згорнутий у собі пергамент з висячою на нитці печаткою. Віримо, віримо. В один голос заспокоїли Дмитрія дружинники, а потім старший додав. "Олексію, віримо, він лиху людину не привезе. Тільки сповістити посадникові слід. Не треба сам, – обізвався Олексій. Я сам дам знати, а гості в мене будуть». Коли вже від'їхали від вартових, Олексій, немови правдуючись, сказав Дмитрієві. «Прийта така, коли першого зустрінеш, повертаючись додому, подарунок дай» щоб щастя тебе дарувало своєю ласкою. А вони знають це, ото так низько й кланялися. У Олексія широке багате дворище. Було, де вози поставити під навісами, було, де ікони доставин завести. Та все ж усі сотні Дмитрівих дружинників не міг дати притулок гостинний господар. Найближчі твої люди, і ти у мене будете. А для решти, десь місце знайдемо. Я зараз до посадника навідаюсь. Широкі дубові ворота довго не зачинялися. Поволі рухалися навантажені вози, в'їжджали вершники. Олексій тільки привітався жінкою і дітьми, які обступили його, поцілував їх і сказав, що має відлучитися ненадовго. Він так був вдячний Дмитрієві за охорону в дорозі, що вважав своїм обов'язком піклуватися у всьому про нього. Посадник призначив двори для проживання Дмитрієвою дружинників. «Не часто до нас такі гості прибувають», – сказав він Олексіїві, вислухавши його розповідь про спільну подорож. «Як дорогих родичів приймемо». Швидко коней поставили у стайні, обтрусили пил за одежі, слідів митися з дороги. Знайомий погонич... Догоджаю Іванкові, ходив за ним, як мати за своїм дитям. Ходімо, Іванко, до води. Вони йшли в довгі сіни, звідки повіяло про холодові. Ось ми зараз, сказав Іванків приятель, наточимо водички. Іванко оглядався, ніякого холодізі нема. Приятель таємниче посміхнувся, взяв жбан і підійшов до стіни. Задзюрчала вода. Іванко підбіг, що за диво, зацікавився, дивись, оце чіп, я виймаю, і тече вода. І новгородець почав оповідати, що в багатьох дворищах отак водою користуються. Тече вода з далекого джерела по дерев'яних жолобах. Чимало розповів новгородець, і вже не дивувався Іванко, ходячи новгородськими вулицями вимощеними дерев'яними настилами, вправні умільці новгородські мостники. Хоч і багато приїздить до Новгорода людей у різних справах, ніби й непомітні вони в гомінкому заклопотаному городі. Та звістка про прибуття Галицького посольства швидко облетіла боярські та купецькі доми.